а заодно ніби побував і в лазні. Ганя невдовзі щезла з нашого двору. Казали, ніби вона підхопила хворобу кохання, і її запроторили в лікарню кудись на теличку. До мульків звідти не повернулася. Певно, до старшої сестри дійшли чутки про те, чим вона займалася, і та відмовила їй у житлі. Адже у самотній матері-трудівниці було ще двоє неповнолітніх дітей. А може міська влада виселила гулящу жінку із столиці? Заборонили проживати ближче ніж за 100 кілометрів від Києва, існував тоді такий закон. Єдиним джерелом поповнення скромного бюджету братів-мульків залишалося здавання краденого посуду. Вулиця Мала Житомирська, що паралельно з нашою Михайлівською збігала до площі Калініна, була на кілька метрів нижчою, тому двір нашого дому звисав над сусіднім своєрідною терасою, підпертою високою цегляною стіною. З того боку наш двір завершався довгим рядом дерев'яних сараїв, і якраз на межі верхньої і нижньої частини подвір'я між сараями був непомітний вузенький проміжок – глухий куток, що впирався в металеву загорожу. Звідти можна було споглядати, що відбувається у внутрішньому дворику сусіднього будинку на Малій Житомирській. А там у закутку, схожому на глибокий колодязь, був розташований пункт приймання скляного посуду. Звичайних пляшок з-під жигулівського пива. Інших марок цього напою тоді не існувало. Ця точка працювала майже щодня. Підстаркувати чолов'яга невизначеного віку, завжди з червоними очима, приймав у населення використану тару. Розставляв пляшки у дерев'яні ящики і нагромаджував їх височезними рядами вздовж стіни що підтримувала терасу нашого двору. Гора ящиків із старою не досягала кількох метрів до металевої огорожі. Тож, влаштувавшись на краю проміжку між сараями, можна було насобачитись виволікати з ящиків пляшки. Таке полювання на скляну тару і організували брати Мульки. Займався цим менший ігорок. Коли в приймальному пункті нікого не було, він закидав вудку недовгу палицю з кількометровим мотузком, на кінці якого була велика петля. Майстерність рибалки полягала в тому, щоб накинути петлю на шийку посудини, затягти її і легенько висмикнути з ящика. Ігорок годинами просиджував над своєю лункою і йому вдавалося таким чином виловити до десятка пляшок. Борис мив їх під краном біля нужника в нижній частині двору і ніс здавати за гроші в той самий пункт приймання. Це тривало досить довго. Допоки о тому підтоптаному дядькові, що приймав склотару, не спало на думку збудувати над ящиками з посудом дах. Мабуть, вирішив таким чином Захистити свій товар від дощу і снігу. Надійний дерев'яний навіс, оббитий бляхою, зробив пляшки для братів мульків недоступними. Розділ 12-й. Новачки Ганна Семенівна протримала нас у залізному кулаку 4 роки. На 5 рік навчання учнів поменшало і наш клас на кілька літер посунувся вперед, хоча все одно залишався за абеткою останнім. Був четвертим «Е», а став п'ятим «Г». Змінився й класний керівник. Замість Ганни Семенівни прийшов Степан Степанович. Це був надто урівноважений чоловік літнього віку. Він не смикав нас за щоки, але теж мав недолік грав на скрипці. Степан Степанович організував хор і розучував з нами пісні. Всі пісні були глибоко патріотичні, про Сталіна, про партію, про комсомол. Починаючи з п'ятого класу, коли кожний предмет –